Так багато високопоставлених функціонерів прагнуло його або знищити, або приручити й перевиховати. А він ніяк не давався. Зацькований, знервований, він часто опинявся у конфлікті з самим собою, ставав помисливим, ба навіть вигадував усякі дурниці. Такий характерний приклад. Заходжу в Еней і бачу самотню постать сумного Тютюнника. Перед ним немає звичної пляшки й чарки тільки попільниця повна недокурків. Сідаю біля нього, він неуважно киває на вітання, незвично кволо потискає руку. Це ніби не тютюнник. Мов би, хтось його підмінив. Потім каже, дожився до такого становища, що немає за що купити в дім хлібину. Такого ще в нього за все життя не було. Оце написав заяву на секретаріат, щоб дали творче відрядження на Донбас. Будуть чимали гроші, а написати щось звідти – не проблема. Тут треба зробити для сучасного читача необхідне пояснення. В ті часи був такий спосіб підтримки письменників. От ви зовсім вигрошилися і думаєте, куди б це поїхати у творче відрядження. Берете, наприклад, карту України, ткнули пальцем у якусь точку і читаєте. Геніческ. Пишите в літфон заяву «Прошу надати мені на місяць чи на півтора творче відрядження в Генічіск. Я задумав роман про його історію та сучасність, і мені треба вивчити матеріал». «Вашу заяву розглядає спеціальна комісія, або дає, або не дає, частіше надає творче відрядження. Ви одержуєте купу грошей, замість…» Загальноприйнятих у державі добових в сумі 2 карбованці 60 копійок вам виплачують 5 карбованців, все-таки у письменника вищі запити, аніж у простого смертного, плюс квартирні, плюс плата за проїзд, і вже почуваєшся мало не родичем Ротшильда. Після поїздки або й не поїздки в Генічеськ можете надіслати знайомим відрядження, щоб відмітили його, і дістати квитки – Переконуєте бухгалтера, перед яким звітуєте, що жили на приватному помешканні, а тому квитанції не маєте, у вас приймають звіт. Писати обіцяний твір про генічість було не обов'язково. Замість нього ви писали пояснення. Працював-працював над обраною темою, але вона мені не далася, і я зазнав творчі поразки. Члени комісії, що розглядають звіти, самі не раз зазнавали таких творчих поразок. Літературна робота – не дрова рубати. не вдахи, котрому не далася тема, зараховується, гроші назад він не повертає. Сотні щасливчиків у такий спосіб могли поліпшити, бодай на деякий час, свою фінансову ситуацію. Літфон, чиї гроші йшли на творчі відрядження, мов як щедра рідна мама. Отож сидимо ми з Григором, вже сербаємо каву, котра не дуже нам смакує, бо ж тривога опанувала душі. Дадуть чи не дадуть творчі відрядження? Не дадуть, категорично каже Григір. Звідки ти знаєш, запитую я. Знаю. Чому ж не дадуть? Бо я Григір-тютюнник. А може? Ніякого може не буде. Грицю, не накручуй себе наперед. Не будь такий наївний, прикрикує він на мене. Я мовчу. Мабуть, правда. Тютюнника як вовка, обклали з усіх боків. Хочуть, щоб якщо непокаянно написав, то хоч зварганив щось про прекрасний радянський спосіб життя. Вони самі собі зараз повиділяють творчі відрядження, хто куди хоче. Грошики в їхній контролі. Невже вони на таке підуть? На все підуть, щоб Тютюнника вгробить. Нехай подихає з голоду. Чуємо, хтось згори спускається венею. Збанацький з незмінною зіркою, героя Радянського Союзу. Він, мабуть, із нею і спав. «О, Гриша!» – розпростер обійме Банацький. Тютюнник ухильнувся від них, а Банацький провадив далі. «Оце розглядали заявки на творчі відрядження!» «Знаю», – сказав Григір тоном, що не обіцяв нічого доброго. «Так оце тобі, Гриша, пішли на зустріч, задовольнили твоє прохання поїхати на Донбас». «Що?» Мов би, недочуваючи, перепитує Грігір. Може, справді не повірив почути. Тобі виділили, як ти і просив, відряжження на Донбас. Грир якусь мить сидів мочки і нерушно, мов би, в шоку. Далі розглублено повів очима на мене. «Ти бачиш Мишуню? Мене висилають аж на Донбас. На перевиховання. Отак зі мною поводяться. Не в Крим чи у Львів, а на Донбас. Кращого в них нічого не заслужив. Тільки Донбас». Григір був і такий. Подеколи він сам вигадував привід для роздратування, яке жило, мов тліючи, вулкан у його душі. І тільки був потрібен поштовх, щоб вулкан вибухнув. Але здебільшого він таки детонував не від самого себе. Цензори і владці разом зі своїми поплічниками Аля Чалий, його били по голові, і голова йому йшла обертом. І він ставав тим агресивним чи депресивним тютюнником, яким ми його знали. І хтось ним безмежно захоплювався, хтось його боявся, та його обминав десятою дорогою, а хтось вважав ворохобником, що зумисне колотить воду, щоб привернути до себе увагу і тим підвищити свою літературну значущість. Одне слово – його любили, ненавиділи і побоювалися мовчуми. Не солодкавий у спілкуванні, часом різкий і несправедливий, а подеколи аж надто незручний у своєму правдомов'ї – він був непрогнозований, а тому було невідомо, чого від нього за п'ять хвилин чекати». Я міг би розповісти тут десятки цікавих епізодів, котрі показували б Григора дуже різним. Таким, мов йшлося про різних людей. Але для цього треба було б написати цілу книгу про Тютюнника. Скажімо, довго і докладно розповідати, як ми з ним двох, чомусь, звичайно, на доброму підпитку, опинилися посеред ночі в районі Золотого Колоса. Хотілося ще хорошого товариства і випивки. Десь там жив Станіслав Тільнюк, але ми не могли знайти його адреси. І раптом я згадую, що у цьому будинку, в добре знаному номері квартири, на сьогодні він забувся, живе мій друг Євген Станкович. І ось ми вже наполегливо тиснемо дзвінок. Євген відчиняє, а ми, як нахабні окупанти, вдираємося до квартири. Слава Богу, він удома сам. Дружина Тамара з дітьми десь у батьків. Треба бути Станковичем, щоб не викинути нас за поріг. По-перше, він виняткове поєднання інтелігента й богемника, та й як чимало музикантів, тоді у чарку охоче заглядав. Хвилина друга, і на столі вже є напої і скупа закуска. Випиваємо, Грігір чомусь не дуже дружелюбно дивиться на Станковича, з викликом каже, що не визнає сучасної симфонічної музики. Вона народові чужа. «То тільки 20 високочолих професорів із консерваторії придурюються, що вони щось у ній розуміють і щось таке незрозуміле пащикують», – Євген регочеться. «Запитує мене, де я відкупав цього динозавра?» Григір розлютовується і вже стискає кулаки. Бачачи, до чого тут може дійти, я про всяк випадок кажу Григорові, що Євген – майстер спорту з боксу. Григір не вірить, перепитує Станковича, чи це правда. Євген не любить цієї теми, навіть соромиться. Композитор – боксер. Та хіба е, може бути щось непоєднуваніше? Але коли ми хильнули ще по одній, Євген раптом почав розповідати про слабосилого хлопчика в сваляві, здається, вчительського сина, якого часто кривдили старші хлопці, і він, щоб навчитися постояти за себе, записався в секцію боксу. За якийсь рік-другий уже міг урізати нападникові так, що той міг ногами вкритися. Так паралельно й ходив, у школу й на бокс. Спорт також захопив його не менше музики. Коли забрали в армію, а він уже був одружений, дуже ранній, здається, щасливий шлюб, то відразу ж призначили в спортроту. А спортрота, то не дуже й армія, бо тобі дозволяється жити не в казармі, а вдома і їсти не перлову кашу, а домашній харч. Женя розкошує перші місяці, служба йде без нього, жодних там нарядів чи бойових навчань, під боком люба дружина, рай. Інколи тільки треба виходити на ринг, щоб захищати спортивну честь, роти, батальйону, полку, дивізії і так далі. І тут починаються прикрищі. Він, оскільки давно забув про тренування, зазнає поразки за поразкою. Командування висуває йому ультиматум. Не буде перемог, переводимо в казарму, де зазнаєш усі приваби служби рядового знеспортроти. Євген бігає на тренування. Кому охота покинути молоду дружину слухати в нічній казармі хропіння бойових побратимів? Перемоги падають до його ніг, як листя з осіннього дерева. Він нарешті добоксувався до того, що йому присвоєно звання майстра спорту. Цю сторінку зі своєї біографії Станкович ретельно приховує. Уявімо собі, тонкі мистецькі натури – Вівальді, Шопен, Штраус, Гріх, Моцарт і банальний мордобій. Елітарне мистецтво і плебейська розвага для мас. Євгенові це видається непоєднуваним. Отож, про свої спортивні звершення він завжди мовчить, Ба навіть приховує їх, як ганебну сторінку своєї біографії. Але того вечора, чи може вже ночі, Григорові про все це розповів. На тютюнника те справило велике враження. Він